אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ, והשקע את כל פני האדמה. ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויתא אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, ויסם שם את האדם אשר יצר. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל,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 ושם הנהר השני גיחון, הוא הסובב את כל ארץ כוש, ושם הנהר השלישי חידקל, הוא ההולך קדמת אשור, והנהר הרביעי הוא פרט. ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור.